וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות, כתרון האור מן החושך. וחכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם. ואמרתי אני בליבי, כמקרה הכסיל גם אני יקרני. ולמה חכמתי אני אז יותר? ודיברתי ולבי שגם זה הבל. כי אין זיכרון לחכם עם הכסיל לעולם. בשכבר הימים הבאים הכל נשכח. ואיך ימות החכם עם הכסיל? ושנאתי את החיים. כי רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש. כי הכל הבל.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 ‫לייאש את ליבי על כל העמל ‫שעמלתי תחת השמש. ‫כי יש אדם שעמלו בחוכמה ‫ובדעת ובכישרון, ‫ולאדם שלא עמל בו ייתננו חלקו, ‫גם זה הבל ורעה רבה. ‫כי מה לאדם בכל עמלו ‫וברעיון ליבו שהוא עמל תחת השמש? ‫כי כל ימיו מכאובים.